בארץ רחוקה ושמה שם הכל הוא כדורי ועגול. חיו להם יצורים עגולים וקטנים, אשר נקראו הכדורונים. הכדורונים גרו בבתים עגולים, התגלגלו וקפצו בין השלילים. שיחקו ובילו ביחד, באושר ובשלווה, עד אותו היום שבו פרצה המלווה. כיצד ומדוע? עדיין לא ברור. לכן, הבה ונמשיך לקרוא את הסיפור. כפי שאתם יודעים, בכל ארץ רגילה יש מלך או קיסר או ראש ממשלה. כך גם בארץ גול. החליטו הכדורונים שהם רוצים מלך שיטפל בכל העניינים. תלו שלט גדול על עץ שבגינה, דרוש מלך מתאים למדינה. פה בין הכדורונים פרץ הזריף גדול. כל אחד חשב שהוא יהיה המלך גול. מי המתאים? מי הכדורון הנבחר? את זאת תשמע כולנו באספה מחר. למחרת יתאספו כל הכדורונים בגינה, לבחור בכדורון שימלוך במדינה. המועמד הראשון, לבוש בשחור ולבן, הגיע מי אם לא. כדורגל כמובן. בחרו בי, קרא בקול חזק ונחרץ, אני מבוקש ואחריי כל אחד רץ. ענו לכולם, איך תוכל למלוך במדינה ואתה כל הזמן בורח מפינה לפינה? המועמד השני, בלבוש צבעוני ושמח, כולו מלא אוויר, זהו הכדור הפורח. אני הוא המתאים ולא אף אחד אחר. יחל כולו להתנפח ובקול להתפאר. הביטו בו כולם וענו לו בבוז. מרוב רוח וגאווה אתה לא יכול לזוז. הבא בתור הגיע, לבוש כולו לבן. הנה כדור הפיקפונג השובבן. קיפץ שמאלה וימינה וקרה בשמחה. אני המתאים לשבת על כס המלוכה. אין ספק שאתה מתאים, חבר נחמד, אך אינך יכול לשבת אפילו רגע אחד. הלך הפינג פונג, הגיע הכדורסל, קרא, אני ראוי, בחרו בי וחסל. אמרו לו חבריו, תראה, מבלי לפגוע, הראש שלך בסל צריך תמיד לקלוע. הכדורונים מיואשים. נו, מה יהיה הסוף? קפץ כדור הים, הגיעה ישר מהחוף. ראו כמן יפה, אני ממש מושלם, קרא לעברו כדורון זקן. מקומך? בים. התגלגל כדור הארץ, עמוס מזוודות כתמיד. אה, בשמחה הייתי לוקח לעצמי את התפקיד. אך מיד הוסיף, אני מאוד ממהר, עליי כבר להיות במקום אחר. אל הגינם ממשיכים להגיע כדורונים שונים, מכל הגדלים, בכל הצבעים, מכל המינים. כדור צמר שהסתבך עוד לפני שנכנס. וגם כדור גלידה, שמתרגשות. נמס. כדור בדולח שקוף וכדור נגד כאבים, אך אף אחד מהם לא נמצא מתאים. קפץ כל כדור וצעק, אני המתאים, רק אני, ואף אחד מהם לא הקשיב לדברי השני. לפתע פתאום, כך מתוך איזו פינה, קפץ כדורון סגול והתגלגל אל הגינה. בתחילה הוא קצת הסמיק וקיפץ לו במבוכה. אמר שלום לכולם וביקש סליחה. מהו תפקידך? שאלו בפליאה תושבי גול. אני כדור רגיל, השיב הכדורון הסגול. אני נמצא בדרך כלל בגן או בחצר. משחק לי עם כולם ומיד ליד עובר. קפצו הכדורונים בכעס והחלו לצעוק. איזה חוצפה, כדור טיפשון עושה מאיתנו צחוק. לך מפה, הסתלק, אתה סתם חסר ערך, דעתך לא חשובה ולעולם לא תהיה מלך. <laughs> פרץ הכדורון בצחוק גדול. <laughs> מלך? <laughs> אני להיות מלך? <laughs> לא הגעתי הנה <laughs> להיבחר, פשוט טעיתי <laughs> בדרך. הוסיף הכדורון ושאל. אמנם אני סתם כדור, אך אינני מבין מדוע אין לי זכות דיבור. <laughs> הביטו בעצמכם. הרי כל אחד נראה אחרת. תקשיבו זה לזה ותראו, המריבה מיותרת. בכל כדור שימוש שונה הוא מקום שאליו הוא מתאים. פורח באוויר, בים, במגרש, או כמוני, בארגז המשחקים. הסכימו הכדורונים עם דבריו של הכדורון הסגול. אם כך, אין צורך במלך, קראו כולם בקול. ומאז ועד היום מכבדים הם זה את זה, כאן, בארץ גול.